No luck. Gertzun kirola el karteko emaitzek ingoaz, askar, askar mi, minutu gutxi ditugu lako. Horezko erregionalean oi hartzunek lau, aurrera hundarroak utx, lehenengo erregionalean. Oihartzunek bost oinararri kuts. Nesketan osasunak bi oihartzunek bat. Orezko jumeneean ainorga kiru oihartzunek bat. lehenengo juan ojarzunek bidu boak bost. Lehenengo KTA A pasaia kut, oiartzuek lau Leengo Ka B beti onak bat oihartzunek bost. Orezko infantilean oihartzunek bat otadarrek bat lehenengo infantilean, oihartzunek kuts turinek sei. Neska juenak tolosak kut oiartzuek hiru. Neskeen kaia oiartzunek zortzi turine kut. Infanti zortzi heumemezkoak oi hartzunek A lau, Oihartzun B, Uts. Alebinetan, Oihartzun Ek, Sei Turinek bat. Eta, besta din, Alebin eta Areto Futbolean, atxe benaldia izan zuten, urrengo partiduak eta zergapenak. Bai, urrengo partiduak esango txugu, larun batian, ilan, eh, amazazpian, koizeko betzitan, neskak infantila B, hartzun, goda, infantilak zortzi B, Oihartzun Turin izango da. Ondoren infantilak infantila zortzi A nesketan, intxaurdi zarautzen aurka, eh, amarrak eta la Eta oixe, eh. Geo amareka aterritan e, lehenengo kadetia B oi hartzun hartuko du. Ordu bat aterritan lehenengo kadetia A oi alerru. Eta arratsaldeko lautan Orezko Juvenilak oi hartzun sanxe. Igandian eberriz goizeko amareterritan infantil txikiak izango dian. Eta neskan lehenengo taldiak amareterritan igandiakin oi zain nazio. Bueno, eta salikapenean Orezko Regionala irugarren postuan da hogeetak eta zazpi puntulekin irugarren postu hau, so postu honean. Eh, Ema kumezkoak berreiz bigarren postuan Punturekin Eta lehenengo erregionaleakoak lider Ogeita Zortzi Punturekin Oiarpeko emaitxakenguz? Babai, eh, gipuzeko txapelketan infantil banakar lehenengurtean Imanol Ugalde, oiarpe bitikan eh, bi alegeakoak bat Ondoren, e, Juvenil Banaka, Jokin Hernandez e, oi hartzunguak e, urretsuk, ogeita bi. E, Juvenil Biñaka, lehenengo maian, oi hartzaraztian derrimaz, ogeita bi, aurrera saiazekuak, amabit. Bueno, Infantil Banaka lehen le gurtien ekein etxeberria oierpetikan bi azkoi txikuts eta ki buztoko trinketeko txapleketan senior Banaka, picarre inigo galde oierpetikan berrogei, loio latarrak ogeita Airwalker África Air Africa Africa Africa, Africa, Africa, Africa Africa Africa all systems, all systems go, go. Eta hur-la hur eh, oi hartzungo Kirol eh, bueno, emaitzak Eta guzti komentatzeko, Jose Emilio López dakagu, kaixo guardion Kaixo guardion eginar Ondo, ndo, ez te azte len Eta, bueno, eh, Kirolare betire zela tope, eh, ez te bukera eta nint da Bueno, ba, asiko ba ez, pixka aterritikan Eta, bai. a, bueno, oi hartzun Kirol eikarteak ingo ba ah. Bai, oi hartzun Kirol eikarteak ilazan karaipen oso oso garretzitsua, eh Odiartu neglau, ahorreira hondarrugak, uch. Ajá. Eta partido neiko, neiko arrecha, eh, oñaz. Igienzan, le denengo zatillan ya bigol, ozatú, si usted no yartuara, eta bigarren zatillan beste bigol. Eh, eta, esan bezala. Neiko, igienzan hondarrugak, neiko tal de biguña, hildio zian, eh. Uh -huh. Normali bai, ego tanto tarrotara sardin, eh? Eh, utzienez oh, e, eh? faltak Bueno, bai ere, o ondo garutsulako ere bai, eh? Otan. Meritua ojertzuarra izango da zurazki, eh? Segiasan gari gargo taldea dirabiko oso on intzartu dago, eh, den ondatu ezterio, eh, taktikoa la gitronola jokatu eta gero ona da ere, no, modzio ke se alternatu edo, eh, erlebua eman, eh, hola, eh? Bai. Et egiezan pataz dela beste atera, eh, malla o defensa na latu edo bestia jarri edo europeena jarri edo sartu geunei ardelaits edo a paula edo eta eh, asko eta aurri erdiparien ene berdin ez zeniko hitz sartu eh, dela geinaut edo edo pablo edo alternativa asko uh -huh. eta uh -huh. hierzeta da ez talde azosendoa dago eta oa, oso zogoyan jaia oia bueno eh, amaikakoekin jongoa Bai, amango itxugu, atez emezela, emezela, dimanol Valencia, gero, Gorka Azpeitia, John Martín, Unai Ardelaitz, Peñata Paolaza, Enekoiz Marcos, Inau Fernandez, Fernández Lapasaran, e, Joriz Azpiroz, Ariz Berenzi Artua, eta jon Garmendia. Gioraldak eta Bigarren Zatillan, e, John Almandoz, Peñatez Ponda, Pablo Gastelumendi, Ariz Zoiarbide, eta Josu Txabarri. E, Golak, Xavier Lapasaran, e, Joriz Azpirozek, Enekoiz Marcos, eta... E inaut e, franzeek Eta eskola dugu zerkepe da, huneak Ikusiko dugu, aneitazuna lider Oita mahi punturekin Bigarren berillo Oita zartzi punturekin eta irugaren ojatzun mm -hmm. Oita zartzi punturekin eh? Onda, onda, ordan Punto batea bigarrenean atik eta e, Bos puntua e, irugaren eta Iezan oso zondo. eta etaakio ja, lau garen atolosa Bi puntua dago Eta, ikorantea, garrentzitsua e, Pazalla, bos garen dihuna ala ja, lau puntura mm -hmm. Bordeunan benedea hau zitzen ari da pizkate ez eh? Horre, eta getxera postua beobia azkena beti punturekin, gero aurrera ondarrua eh, amart punturekin, eta mondra eh, ameika, ameika punturekin. Oida, horrean bueno, ezteko partida zainakago? Interesantea partida, eh? Pasayan, pasayan oi hartzun, bosgaran aurka, eta leie zu izango da. Pasaita errake txene, normalian oso sendo jocatzen dute, eta, bueno, oi hartzua errake estu empezatu irazizkioz, si du jarko lirateken, eh? Ya, hametxe eitia libre da, baina, bueno, beti ere garbi dukita gure helburua dela, ez? Eh, maila mantentzea eta hori behin lortu ezkio, pues bueno, edo zer gauz azalortu biske. Oi gora beziatzen da ordu. Beti gora bisu berda, posible da lentza Osando, bueno, ba neskan talde hartuko dugu. Eta neska pluréisiko porrota. Diria bueno. zaen partido único kaskarra hartu aurka, e, bieta galdu zuten eta, bueno, grazu ez da nada, eh, liga luzea da eta tartekar ezzukat diolako, partido charra kehia, ez? eta agian galdu egin zuten, baina bueno, goiko goiko posueta jokeko jarraitzen dute. Eta bueno, eh bueno, Estropus bali dugu eta datorren astean itxiania ia irabasten irabasten dute, eh. Uh -huh. Amigar goingo ditugut. E, zain besela iler, quiero e, a Claraia Amaya, Alaste, Itai, Olaz, Aneterez, Erika, Anemugarza, Naia, Jone eta patri Eta gero aldaketak eh bigarren sotian mailen, e, Malen maiztane eta maider. Eh? Eta, sekepen atze bat dematago, hori lider dihua, eh, atletik, atletik B, gichula, okita puntu, bigarren oi hartzun punto batera, hori teiru puntu, irugaren abanto emerezi puntu. Importantea, abanto eh, berri du gintzun, eta lau puntu adago, zetik, aniaz, abanto glortuzun horreio fa jokazea, eta atleti benola izin nilo, eh, maiz, hori duna importantea da, abantari, abantari, mantentzea, ez? Uh -huh. Eta, torren aze bukera, etxian oi hartzun zainazioa, E, igandean e, karra lehuna furtza lehen egurtiko Oamabik laiketarritan Eta bestea abantu atletik Oseak, iru garrera nahi ne, behizioen aurka Orduan partidu oso, oso interesantia, eh? Uh -huh. Bueno, entzun dugu emakumeen lehenengo taldi zeintzun e, Beste taldiak, haipatu gotu? Ba, lehen bezkionolak ojartzunek bost Ondarrabiak uch e, Lider e, ojartzun Ogeita zortzi e, punturekin Horezko e, horiek jovenileak Ajarrak iru ojartzunek bat Zazpigarren ojartzuarrak Eta gabe eta futbolaren futbol salakoak ez dute partidu jokatu e, aste honetan eta jokatzeko utzera da tornaren bukeran e, beren, e, beren partidak eh uh -huh. eta go bukatzeko jaizko jaiztuko azkilagonak beste porrota bat berrotz azkilagona 53 gabi jatetziak 60 ese guía santirámicos ocharrean estas que postuan ja eh lenbaiten e, bidera zeutzen. Uh -huh. Oiga, guasten Nicoiko kategoriata, Jose Miguel, eh bueno, Superliga hartuko go, Superliga hartuko dugu eta hemen izango dugu eh lider dijo la Barcelona, ber ahorita mai punturekin, bigarren Athletic 37 punturekin, ekiro Reala de bigarren da punturekin eta 13 garren Lagunak 14 punturekin. Eh, eta datorren astean etsiak izango du Realak Zaragoza norka. Aztretik egetxia malagana aurka eta lagunak gizonean eh, jokatuko du esportzien aurka. <girra> Ondo Eta, bueno, bigarren behar maila? Behar oso estua dago, bueno, lehen lider di Joabitandez hogeita meletzi punturekin, janaiko urrun dago, baina hostika aurrea ja lehi estua, eh? Bigarren poferra dina hogeita maika punturekin, irugaren Eibar hogeita mar punturekin, lagorren amori egita hogeita abetzzi punturekin, eta pozarretra reunión hogeita sorti punturekin zahamora eta troetik hogeita sorti punturekin ekuztieta hor zelei estua dago nor e, poztu ditako betzigaren ja hetxita pixka bat alabez e, hogeita zei punturekin eta soluan eta niko gezkatzuta kez, errala B Amairu futurekin Sanse izan zen zakegon, eh? El, el Burgos dijo askera, eta Gio San Zela Sanseo, solo que e ordun, eh, a ver, e, e, ia uh -huh. bueno, bigarren maila hartuko du Euskara Eskar, naiz eta eskataldeke izan bai. Oida. Eta, bueno, men ere, Cristo leia dao, ez? Eh? Uf, eta uste, talde pila bat, eh, oso punto gutxitan, eh? Erkure Lider, ogoitamairo punturekin, Bigarren Elche, ogoitamairo punturekin, Deportibo, ogoitamairo punturekin, Lagoaren Bajau, ogoitabetsi, Córdobako, ogoitabetsi, Almeriako, ogoitazortzi, Zeltako, ogoitazazazpi, ikusten dekese, leia, eta gorra de bigarren maia egia eh? Uf, izan dukerin, eh? Esperintzila, eh? zelak in, Eta partigua tira zizkio bi e, gora eta bestela bera. Eh? Eta bera kokostuak Girona. E, e, Gile ezan e, lan haute, eh, gaizka zainzaren taldeago jaztu arrak. Uh -huh. e, bueno, Cartagena eta Girona eta enaztik, hama iru punturekin, berrunduta. Gainia gaizka minarutatagor, zain zure izan duzun, esan astura bat eta laister laisteren mailen ja hartzen den eta ezamezela نيكo نيكo lanekin. <hazurra> Oi da eta lehenengo maila nola ez atzokoan errealak eh, jokatuzun bai. eta bueno, bana eskerrak azkenean bai, punto bat beintzat. Bai,uskal kalde guztiak hemen bana bana baina, bueno, bana hutsuten baina bueno, lektura irakurteta ez Bai, bai, bai. Eh, ikusiun partidua erreal juega? Bai, bai, ikusien bai. Bai, bai. Pena bat ez, eh, iesan Ira Azteko partidu izan duzen, baina nik eta hona dela, eh? Hombre, nik uste Espepiz... asiran Ira Azteko, eh? Mino, elustu ondo jontzen ez galtzeko partidu eta dena zela, eh? Eta, bueno, le negozatea nire izan duzik aukera ozonak, eh? Bilarrealek, eh? Bai, bai, bai, Baina vai. ikusten da ez da gola, ez da gola, eh? Bilarreal, eh? Eta jokalari ozonak izan es, es, es. Eta horro zifatatzea jote, eta... Baina ez, eta reala harapurun bola ozonak izan duzen, eh? Gure kapitain, betiko kapitaina, eh? Ezkerra gaur dago, eta kero... Eluztan da kalea, eta, bueno, partidon nahitzen nahi zen, hor du arte, miño... Bai, miño nahi, zaztela bat egera izindu, egin. Ez, ez, ez. Eizan lehizke, bueno, eldu eitzen, hor du, eluztzo albada, zizkazela dek. Bai, bai, bai. Diko zut, izan duzera pixkazat, impulsibo, izintibo, izintibo, bai. Bai, bai. Zaten duzera, izintibo, nahi gabe hartu, baina, elengo maila jokale batek, gaina, ogan azita pixka jokazen, eta, ikusten da, maila, Ego zi, sí, nizale izkauna, eh? Zetekan, ato ere... Atesun eh, minututan ere, eh? Niaz, nahiko... Bai, eh, kanbi, aldaketak nahiko txelebriak ageian, ez? E, puntan Prieto jarrizun geho, eta bai. Prieto beak korri asko horreztu hitzen bestelare, eta bai, bai. geho bai. kada murat ezune, eta eztegit, eztegit. Igutzen bai, bueno. monta ni harek hortak ala falo ondina, ez? Bat ere, aldaketak ez digit irakur zendu nondo partidak, edo zatreti jo ten, edo... Bai, bai, marigaz... Mari gare korri gutxi. Bai, iskaxier. Ba. Bai, bueno, ezu, elade dinamika ontoda orra, la regala, eske que parte tane. Eh? Ke taqio gañe 3 11, 11 aste eta aste segidan, es? Hura, 11ko ani gutze hori dela, guantxe bertan, eh? ateberguna 11koi dela. On bai, gero Illarra Illarramendi ez den entendian. Nesak hor hilarrak jokatu behar du eh, Beti, eta hor du hilarra mendio datian jokatu behar dute Normalean, zera, aramburu eta azuruk Eta, azuru. eta ja. aramburuk e, ja, uste batu izindu nean Fardo gaztea hartu. Hor bai. gafitago eta iluston de hor dago ere ez. Bai, bai, bai. Baina niko ez daute Pena da montani errek Badirudit prete pora itena idela behar ez Probatzen eta besta Probatzen eta hori nesako hor falta da norbatzeko e, talde barruan e, behai giatzea e, edo jakienzeko jugadores hitzun, eta, baina, bueno, ega dinamika, digan, no, niko gero zago dugu zalkapena, eta niko estua dago, osasuna Dago, oso hasunak, e, berdinketa oso ona, Malagan, egi uh -huh. esan, e, malak ekusita zer den, e, oso oso karripeen, oso berdinketa oso ona. Eta berdinketa egitzen atretik, baina, bueno, oia etxian izan da, niko kaskarra ez, eta gainea, zutuzioten gola taldeak, azken minutuan ez. Mm -hmm, bai. Eta koztatzen eztiak jo betiltik egitxian batzaz ere partiduak aurreaz eratzen, ez? Bai, horrean hastean reala arrazen aurka, eta, bueno, arrazen zuluan, egizki bai, jokatzen, bai. minio, bueno, etxian ta... Uh -huh. Argue, argue, billo, arde la... Ay, yo posible, hizo, miraba así Están eh, iguales, a Tertikek, Daukena, netzako, es parte de ahora Estula, eh, Jokalariak, Bai Europa, Liga, Bai Liga, Bai Copa Esta, Ori Luzigo, salió a eh Demorad, eh, demoral, eh, demorad Esta, eh, quiero, en Galesi, van a netzako Ahorrele, va a buscar risatea, eh, Fernando Llorente Vaya, referente a la cara Ralan, lau, vos, día, esta eh, Moskato, y día, bateo más campo Gasten dena, esta A ver, el peto fue tobat Por planificación, yo le dije Cascarra Es decir, es poquero es la área de este año Entonces, ¿a qué esperas tú con vosotros? Bueno, en Barcelona Vengo a la última tienda ¿Quién es el superclásico mundial? Venga, vos ganas de decir Venga, vos ganas de decir Venga, vos ganas de decir Venga, vos ganas de decir Bueno, Barcelona líder Dijo a Madrid de aquí, pero Madrid es partido de la buchilla de acá, Venga, no leí a dago, Gio irugaren Valencia o gaita mar punturekin Gio irugaren Valencia campo agazuda Xapen duen liga etiketa Emery contuz, Emery eh Igual, nah, bota contuz Gustero, izgirugaren ziazte Que te... gustan <laughs> de girugaren, eta. Es que Valencia, quello, junkura, es, eh Zikello Valencia gizzi ni gello con cora Zalla, eh, zalla Zingo diba, Madrid esta persona en la malla Ondan zalla da, eh Baina ego partido gatzugal Zizki cortartea niko, zea <haz> eh, eh. Ando lakude nikusita gaña bye. Bye, bye, bye. Gio levante a Riga Rilla, lau garen Mm Hoite -hmm. bete tintrokin, agio Sevilla 5.10 Malaga 4.7 22 e punturekin eta Betzigarren atletik Athletic e 19 punturekin tamena egiten da Lejeekiston Athletican. Athletic amairuio e beterekin, Mallorca 18, Real 15, Atouraca Torrela 16, Betiz, Betis, Getafe, Granada, Rayo Gipuzkoa Real Amabos, Deportivo de Girona, Gijóna, Jesi de, de Postuán, eta soluan Zaragoza 10. Ordu ikusten da 3 puntuan dostela 10 talde gutxienez amaika. Horrela, orduan punta asko balitzen diean, baina Liga porujo zio pianko jamaino. Bai. Halo, halo. Igual guria, <risa> guria gorrago dela Bai, ikusten moz joki ja de la vía. E korestra bitua. Gora Villarreal, no momentos. Bueno, a tornastean. Bai. Realak eh, zantzubezela Rafi naurka kampuan, partidu jo, zaila ez da, ez da, ez da, ez da, baina iraazteko partiduga. Etxian osasunak, aurka, eta zeretikak berriz etxian dauka zelagoza naurka, eta uh -huh. txitaldi tx, tx, tx, tx, hori dia, azkotan eh, okerrenak. Ah, Gertzugaztu berazte honetan kopa dagoela, bai, bai. Biarr, jokaztutela, Realak, granada naurka, bezitan eta alberiak osasuna, biarr bezitan.. Uh -huh, ba, bueno. Fugola usteo neko, ahi, neiko haipatu dugula ez Neiko haipatu dugu, eta pelota Lehen hartu, lehen hartu zute ez, oi harteko... Bai, lehen hartu gaito Partidak, erriak jokatzen Eta bueno, ahimaru lehizu lagu egitea bi Joa Mar e, Martín irujo Hama bi, lauterriko finala, nik uste baitza kitere zanadora ez? Eh? Bai, bai, bai, bai, irujo etzen partidua sartu, bueno, bestia, bai, sartu eta bestiak, bestiai hola utzi ezkeo bai, izo Diki sandek, etzen partidua sartu Esterin sartzen irujo partidaren Bionetik gateria Erderazela bala horiak zen geho eta etzen, etzen vueltatu Etzen voltatu, et? zartu, egin eh? ez zartu Egin eh? ez zartu, dudazioen eberdo no lehengo zen ez Biatza Aibarrena bai. Eta ikusi zen, bueno, jartzen unten eta jartzen juzten zeakin, eh, ondo zegola. Hoi da, problemiaga eh? Bai, eta egia zaren, ma, eh, niko partidazkerian Bueno, azien da niko bat parekatu haengo zen partida Bai, bai Lehenko tantotan, baina gero, bai, ez zelitzen zartu Zakez miña hondi jaintzen, Bye, bye. Esta, bueno, vita, vita, bueno, pues va no bueno, Que está, esago dugu petit Bueno, Giro, artigo duro chapéu durante la Liga. Final sortzinen, etcétera. Zercatúo dinana Barcelona-Madrid. Valencia, Campo Latrizanda, baina jocatúo de Europa League. Eta Villarreal, Campo Latrizanda. Y esan 0 puntos, su punto de la Liga altera. Eta es lo jocatúo esta Europa League. Etako, zambes, eh, partidak, jokatuko, este, Atletique, Atletique bat, eta que usamos, Copaco partida que jocatúo de Atlético. Obviedocuch, Atlético-Bat. Eta es la Piar, jocatúo de Betzitán. Ni eh, lo Real, Granada. Eta Almería, Osasuna. Oh, a yeah. Azkibara, hartu bat llego, niak. Bota. Euroliga, e, e, e, bi euskal taldia galdu zuten, baina erre gara izan duzen, e, bilbo bazketen nola galduzun ez? Azken segundotan ez, bilbo bazketen iru Bai, iruko bat, ortsa, sartu zelan. Kantun, iru eta zazpi, berrin dutak partidua, iru lau punturekin, bi segundo, giltzen zian, eta basile, eusen zan triple bat. Bai, tontarpeia, pixka, bat eminio gaitu zelan. zian dena, karo, ez que, zuke nintura, e, tiempo eskatuzak, es, este hitzuen zen utxurea. Bai. Atazu berditikan eta, eta e, bi saudutan nola erabakizke partida batez. Duia be. Ta santo cabezela Bai, bai, bai, bai. Bueno, hortze Baskonia beste altetik badugu. Galdu dizure? Bai, eta orain, bueno, ba puri puri an, eh, Irasi Berra 2. bi partido galditzen dira, digitarak Irasi urtegilek. Mhm. Uh -huh. Eta normaldean baskoniakuak, eh, gasitarrak, eh, bi kan bat orengo dira komenia wirastias eh bestela gero okersonoz bilbo jokatu Partido hoy. bueno, quiero hemen Europa Croza, jokatzen aztres lo venían y dabas le a eh Bekele, belga belga baina ese tío Pierreaisen horrekin ikustu Bekele, Zabat, eh Fiona la Preston, Kitago sikrokrosa hemen eta propio joats, Egoiz Burguitxo Bizkaitarra. Bai. Diria zereza, iazan, ez du ez du sei kan agia san hemen inguruan. Adirikan. Menos. Eta Espainiako logoren proban seguiria sido, eh? Esta autozuta dama la 11 garraipen. Mhm. Kitarra eta bueno, ta ondiken gelditz zaiona, claro. Hondai da, hondai Bueno, hui, izan du da Ui, balance, txikibat, indugula, <coughs> no, Oy, dugu da pixka bat, eh? Hoxe dena, erki. Balantze, txiki bat, indugula nolazgunderen azte bukera. Oida, izango dugu, aste gunean kiloretzula izango dela eta zegoen bidatu izango, izango, izango. Ez eh? Beti bezala, Pilota eta Euskal Celesi gartuko lleu. Oida, sea, bai. Egoan gaina ja pilota furi-furi entakago erreik, erreiko pelota, eh? Bai, bai. Xean izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan izan Ya beste finalteik, bueno. Bai, este faseabat, teudia bai. Este da, finala eta orduan, bueno, kontatuko dugu, es, ez se bat piesan, idollo berdatz partiokia pilla, jotzen dira, hor ko xe Bai, ezpitatik aurrea, 10ak arte jaia ez diren negua dela, ca pizka ja, jende ja gutzi biltzen da ba, kalean. Bai, dela ere hort eh? bidilen jende horbiltzen da ta giroa hartzen bai. daaintza frontean. Udala ezber ja da, hor bikotea ojatzen tenien ez, e, udala da. Bai. Y e, bueno, está animado a tenerla bai. Bueno, está en la Inca Cataria, está que yo Estorco digo, Eusebio Gierrez Favala Ollazteco pilotos al de Gokidea Oida Eigo, balance va, a ver, no la juntan urtea La torre urteco, se asmo ha dicho eh? Oiduk, ¿esta? Esta quiero, Euskal Celeste, ze, yo, a partidos Jocatuko du, nocturixia bueno, neorca Habiendo goita fortillan Eta, bueno, hoy ya, ya nominan Dacagú, Marcial Toledo A ver, se berridían Partidos al Tarraco, el Burú Rebindikazioa, betikua ez? Bai, bai. Urtea nola zei eta atorna urteko ebrea, a ver. Eta ea, atorre, eixter, gure euskal zelesioa propio izatea, oizako ditzake, honena, ez? Honena, hau ya. Bueno, boiz, asteazkenin eta saan gaurko kronikau, arretxaldin, sortez derretan, errepigatuko dugula. Osta, bur, ya jarko dugula. Ozongo, oñat! Baengo, bea, eh? Bordurreza bezala ez arte, eh? Hoi, da, Jose Miguel. Tenga, adio! Alfredo Nabarlaz Hortz Gabon hauetan egiezu zeure hortzei eder bat Hortzadura zuditzea, endonontzia, hortzberrien ezarketa eta hortodontzia lanetan adikua duzu Alfredo Nabarlaz Zatoz eta ezara da Alfredo Nabarlaz Hortz Klinika, bide gainasei bea, oi hartzunen? Egu berrio! Ederki lantegiak, Seat, Audi, Volkswagen eta Eskoda Autoen salmentaz gain, karrozeria eta mekanika lanetan aditua gara. Ederki lantegiak, bidean gaude, seigarren zenbakean, ugaldetxoko poligonoan. Ederki lantegiak, jai zorion txua kopa dizkizue. Elizalde hotelak jai zorion txuak opa izkizu guztiei. Egu berri hauetan egun espezial bat igarotzeko gogoa baduzu. etor zaitez Elizalde hotelera eta momentu goxoak pasatuko dituzu. Elizalde hotela iparralde etorbidea bat oiartzun. Bederatzila biru, lau bederatzin bibost zortzizei. Ondo pasa egu berri hauetan. Mamuteko galerietan gubi taberna. Gabonetako erosketekin nagobiatua bazaude hartu atxeen txobo bat etorri gubi tabbernara. Pintxo eta bokata goso goxua ditugu eta olasko erreak egiten ditugu karguz, bertan jateko edo etxera eramateko. Gubi taberna, mamut merkatal zentroan gaude, Asstigarraako bidean. Egu berrianion eta urte urteberrian guztioi. My janari de da? Garaian garaiko frutu eta barazkiak, este janarietako behar dugu zia aurkituko duzu gurean. Gabon hauetan, primerean pasatzea opa dizue janari dendak. Maixol janari dendak, mendiburu amaika, oi hartzu. Egu berri hon guztioi. Miren tabernak jaiz hori hon txuak opa izkizue oi hartzu argutziei. Baina, hori bai, ez ezaztu emendik pasatzea, Eguberri jaioetan. Zure zaigaude, Eguberri on! Museo del Bino Taberna aukera pareagabea dugu arduetan eta pintxo ezin obeak izkentzen ditugu. Gabonak jaigiro ederrean, ospatzea desio dizue Museo del Bino Tabernak. Museo del Bino Taberna, astigarra gabidea lau Mamu Zentro Komertzialeko galeriatan. Eguberri on! Gilidosiko zaramar Oihartzun ardoak, ardo, champain, likore eta bestelako edarietan aukera paregabea eta marka ezberdinak dauzkagu datozen jaiegun berezi hauek ederki ospatzeko. Oihartzun ardoak, gabonak girualai eta jatorrean pasa ditzazuen opabizue. Oihartzun ardoak arreskularren aurkituko baituzu egu berri on hori argi, janari denda. Oiartzungo hori argi, janari dendako inaki eta Marikarmenek, aurtengo gabon, egu berri eta urte jaiak paketsu eta zorionez beteak izan ditzazuela desio dizue. Hori argi, janari denda, arraskuela rekalea amalau, oiartzun. <totipasen> Horratza arropa arropa, osagarriak eta pixiez gain, konpoketetan ere adituak dira. Gainera, talean dientzako aukera paregabe ere aurkiria zakezu. Etorztaitez, ez zara da mutuko. Manuel Ekuana zortziren gaude edo zertarako deitu bederatzi labiru, lau bederatzi bospi iru. PAUSOZ pauso podologia klinika. Zure oinak gorputzaren oinarri dira, zain du eta arazoren bat badonzu zazoz pausoz pausora. Toionak oiartzua arguzzioi eta kabonak giro ederrean pasa. Pausoz pauso Podologia klinika Euskal Herria Plazamos bea. Xelbi suministro elektrikoak. Selvin instalakuntza elektrikorako behartzkoak diren marka desberdinetako materialeak aurki ditzakezu. Dago egun berezi hauek zorion ondu nahi bizkitu Selbik. Selbit suministroak galdettso poligono hamalau oartzuen. Gabonetako jaiak sorgin tabernan giro apartea arkiteko duoso. Musika Oberenarekin dantza gaitzeko aukera dago eta pintxo ardo garagardo eta kombinatu itzela prestatuko dizkizugu. Eta hor zaitez Sorgin Tabernara. Kontxejo erreka kalean gaude, ez Arada motuko. Sorionak eta urteberri onten gabonetarako opari bat egite mota. Mazabiltza suitzen aukera sarea duzu, aztu. Ido esprofen jantzi eta osagarrietan. Tumizek gabon jai hauen doriondu naiz dizkitu. Tumiz pianti da, elorondo gehean aurkituko gaizu. Egu berri on guztioi.